Ba, Laketanago zeinetako bat da, irunen iburbidea aldatzen dela eta ez dira la, bueno, zentroa nio edo iristen eta larra ondairan ingo diana. Eta bueno, udaletik ba, erabakia hor batez ere irun gaudalaren izan dela eta hondar ba, bueno, berko udalak onartzen ba, dula ekartutako bai, erabakia. Naiz mm. eta oso guztoko ez ezan.